Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, mira como unha buxaina. Benvidas a Radio Manoplas, estamos nun novo falangullo, nunha nova entrevista. En esta volta temos con nós creo que a convidada máis nova que pasa polos micros, que é Sara Faro Lubián. Hola Sara. Hola Pois nada, estamos aquí grabando no barrio de Colla O lugar que nos pariu ¿no? os dous, o que dos. nos viu medrar E nada, estaba comentando antes de, de gravar con Sara Así varios temas dos, dos que falar Pero quero comenzar unha imaxe que me viva a cabeza Cando pensei en ti para grabar eh, Que pasou este verán Eu estaba no Parque da Vous aquí en Colla e te vin pasar, cando menos dúas veces, en días distintos, paseando a un ritmo así moi lento cunha persoa que levaba gafas e creo que un andador, non? Así é. Que, uh -huh. que de que estou a falar, Sara? A moña boa. Que se chama? Mercedes. E, eso, se tens que presentar a Mercedes nesta entrevista ou nesta peza, que contarías dela? Uf, pues que é unha muller rabuda, eh? E cos anos hai na máis, pero cunha forza... Que, que eu creo que, que herdamos Todas esta familia eh, sí. A tua avó vive aquí En Colla, ¿no? nos pisos de Citroën De toda a vida Que supoño que será igual a primeira Que marca Colla Na, ¿no? na, na familia ou bueno, os sí. A, a primeira vos... que ven Dende Arbo e se muda aquí pois pues, Co seu home, que é o meu avó Que en paz descanse E ela, e aquí, pois, pues, teñen toda a súa descendencia E... Eh, Eso, eh, Colla é o barrio no que medras, estudas eh, no Instituto colla no Colla Dous, no Alessandre Bóveda, que se chama, e eh, eh, participas tamén en moitísimas actividades do barrio, pero comezo polo Instituto. Eh, no Instituto... Eh, Nas en boas entrevistas falamos con, con, con Ana, que é profe do instituto, e falamos do comando Igualdade. Ti coñeces tamén de dentro ese comando e foi algo importante na túa vida, penso. Eu sempre digo, sei o cando cheguei de Salvaterra, porque nos nos mudamos a Alicante moi pequeniña, para min foi un cambio, bueno, eh importantísimo na miña vida foi non foi onde coñecen o feminismo porque eu sempre o digo, que non o dixen antes pero a primeira vez que escoitei falar sobre feminismo e non foi directamente foi contigo <ríe> e, nunha, nunha catequese que chegaches pola porta e dixeches, bueno, nenas, vamos e nos levantamos solamente as nenas e dixeches, no no igual que cando digo nenos, as nenas se levantan cando diga nenas, os nenos que se levanten tamén E eu aí, eu era moi pequena, igual tiña oito anos ou así, ou nove, e quedei flipando, e dixen, pois ten razón, que levo toda a vida eu asumindo que estou incluída no grupo dos nenos, e os nenos, cando falan de nós, nin se sinten apelados. E ese é o primeiro como recordo que eu teño en que o feminismo aparece así na miña vida. Probablemente foi antes tamén, ¿no? a miña nave falaría pero iso foi algo super especial. E de feito, seguramente, nalgúnha reunión do comando, vou o contei. E logo chego o comando, e claro, aquilo a xa un peso pois de comezar a ler comezar a formarme o feito de ter todos os lunes reunións eh, en realidad o que tiñamos eran conversas sobre as cousas que nos pasaban na nosa vida e que eu ali fun descubrindo e foi unha grandísima revelación que as cousas que me pasaran a min non me pasaran a min sola senón que lle pasaran a todas as rapazas que estábamos ali e ese fío compartido por todas tiña pois iso unha forza impresionante e a oportunidade de ir a falar a outros institutos sobre isto, de compartilo con outra xente de enfrontarse pois ao que é o mundo real, porque ao final facíamos unha burbulla, non, na que todo, todas pensábamos algo e ao final vives nunha especie de cámara de eco e abrila cada vez que entraba alguén novo se abría esa cámara de eco cada vez que traían alguén a falar de fora que non saíamos do instituto entón foi, foron dous anos de pff, que, que me explotou a cabeza o sea, eu saíndale e sen de outra persona eh, Supoño que o Comando Igualdade tiña moi chulo a parte de, de grupo humano, non de relación pero tamén mesturado con que o comando saía montonazo de veces a outros centros, non mm. faciades moitas sí. actividades tamén para que o que vos traballaba, a vos vos servía, puidera retrucarse non Noutros, sí. con outras persoas. Efectivamente. E tamén, non sei se era a finalidade, pero a min personalmente me ajudou a gañar confianza en cantos argumentos. Quero dicir, ao final igual ibas ao instituto e un rapaz te facía unha pregunta que te facía tirar abaixo moitas cousas que ti pensabas que tiñas asentadas. E para as que non atopabas unha resposta ou non atopabas argumentos para defender o que pensabas por moito que o pensases. Entón te obligaba a estar constantemente en seguir formándote para poder responder ante que ás veces eran preguntas moi ofensivas, ¿no? pero non a sabía responder porque te desarmaba, porque estabas diante dun público e de repente te sentías super vulnerável, porque non tiñas argumentos para defender. E ¿no? entón, na parte de aprender a debater, de aprender a ordenar o pensamento, todo iso a mí me axudou muitísimo. Ademais da o propio pensamento, quero dicir. Entón, bueno. E nese aprendizase que fixeches con outras, sobre todo da tua idade, pero tamén ¿no? con, con profes como... Como, como Ana, Ana como andaba Priscila también Priscila. por ahí ¿no? que no era profe, pero andaba por ahí y sí. eh, supoño que habría diálogo luego ¿no? con la vida vida con cosas que facían, que pasaban en la casa, con la tuya nai con la tuya abuela no sé si se... Te lembras o agora ou antes de cousas que te petaban a cabeza sobre o que pasaba na túa casa Sobre o que, o que pasaba tamén ou se falaba no comando igualdade Non sei, se, se te serviu para reinterpretar ou para dar sentido a cousas que vivías Si, sí, o sea, eu, bueno, teño dúas cousas aquí A primeira, pois eu entendín todo o que era a carga mental estando no comando dunha parte, eh, porque eu lembro papá, te quero moito, pero eu lembro sempre que miñanai se tiña que lembrar de dicirlle sempre que os martes e levaba igual cinco anos que eu en teatro me tiña que vir a recoller entón, claro, ese rollo de miñanai en Salvatore e meu pai que saía de traballar e me tiña que vir a recoller que eu iba a teatro en Vigo e se tiña tenía que recordar yo cada, cada día, no era como, papá, pero de esto ya te tienes que acordarte, solo que mamá se sabe hasta mmm, qué marca de lechuga te gusta, ¿cómo puede ser que no te saibas de esto? E eso nos fijó abrir conversas en la casa muy interesantes, hubo cosas que se cambiaron y hubo otras que se siguen intentando cambiar. Pero sempre digo, dos dous, xa, o sea, meu pai... Bueno, meu pai, se lhe pregunta sobre autodeterminación de xénero, sabe o que é a día de hoxe? xa, o sea, que que pai pode facer isto tamén, non? E eu creo que ambos, foron ambos, eles dous, o meu tío Nacho, a miña aboa, foron persoas super permeáveis a un discurso que a eles, pois igual, o tiñan aí asentado, pero, no, pero non formaba parte das súas vidas dunha forma tan clara. E foron moi intelixentes porque, porque o deixaron pasar... E comezaron a formarse, todos, a súa forma. O meu pai, joda, igual agora leo un, un xornal e chega a casa enfadadísimo porque hai un titular que é hiper misoxino. Igual, a dentro, igual é un micromachismo que, quero meu pai está enfadado enfadado, enfadado E a miña nai tamén, miña nai con lecturas indo a debates, cando tivemos o grupo de clandestinas, que foi un grupo de activismo que fixemos, que saiu do comando que éramos Isolda, a Naiara, a Priscila e eu tamén fixéramos eh, pues, eh, charlas ou abriamos debates alrededor de cousas que víamos xuntas e o meu tío Viña, o meu pai, a miña nai entón, sempre se interesaron Eh, tanto pola miña vida como por deixar entrar todas esas novas cousas que, que, o, que o debate público iba apundo e que eu levaba a casa. A miña irmá, tamén, que me estaba esquecendo. Pero a miña irmá ten a, máis ou menos a miña idade, así que ela tamén as traía a casa, en realidad. Pero que todo ese proceso que iniciaste ti tamén chegou a casa, non polo que sí. contas a familia, que se foi ben acollido, non? Sí, sí, totalmente. Digo, porque estamos agora, case no 2023, no que os feminismos eh, están moi en debate, moi en cuestión. Mm. Eh, moitas veces falar de feminismo é falar de moita violencia belixerante, no? Digo, mm. eh, sí, sí. A, a contra é moi belixerante. Eh, avanzo un pouco máis, que antes contaba aí eh, Sara... Eh, Me paro aí en dúas chorradas que me fan gracia a mí, pero bueno, contar, vou, parte vou, miña vida. vou tiralas por se le fai gracia tamén a xente ou nos sirve para entendernos, non? Eh, Unha, antes dicía tamén a Sara, a Natalia, a súa irmá, ela, eh? Natalia ainda segue sendo moi do celta, o fútbol estaba así tamén moi presente na túa vida, algo que agora ten menos importancia... Eso por aí. Como vives o fútbol agora, que é un deporte que tamén está moi cuestionado, ¿no? En, sí. bueno, acabamos de vir do Mundial de Qatar por esas razóns, pero tamén nos últimos tempos pola falta de visibilidade, non? De outras ¿no? eh, identidades que non sexan hegemónicas. Bueno, o fútbol é un temazo, pero Si, sí, é un temazo, eh, para abrir. De feito, eh xusamente, acabo de acasallarlle, tanto a miña irmá como o meu tío, que ambos siguen sendo moi forofós do Celta, ha un, un libro que se chama El fútbol y el fascismo, sobre como o fútbol foi utilizado polo fascismo como ferramenta, e a miña irmá, que se chama Futbolistas de Izquierdas. Uh -huh. De que que peinado, eh, que sí. que peinado efectivamente. Entón, esa é a miña posición con respecto ao fútbol. No, eh? Quero dicir, eu, cando abandonei, non foi exactamente un motivo ideolóxico, foi porque me aburría, a verdade. E xa eu comecei en primeiro de bacharelato, levaba seis anos sendo abonada do Cel, desde sexto de primaria antes te comentaba que yo compuse en canciones y todo es decir, yo era mítica que iba con pancarta y que viví esa ese ascenso y ese casi descenso bueno, con toda mi vida, la verdade de... y serás muy fan de Yago Aspas que fue el salvador, ¿no? de aquel casi descenso, ¿no? si, sí. bueno, Nacho Ince y Yago Aspas yo sea, teño todo en la miña cabeza y de hecho, bueno, luego comento con respecto al <risa> fútbol, hay cosas que me siguen influenciando a día de hoy Pero logo xa, quero dicir, ideolóxicamente, efectivamente, había moitas cousas coas que non concordaba. Iso cando entrei no comando, naquel momento foi cando saiu toda a noticia de Santimina, cando... non era como eu... A min se me revolvería o estómago indo a balaídos e miña irmá e o meu tío chegaban co, coa co estómago revolto de escoitar cantar ao principio todo, cando se seía cantando Santimina, lo, lo, lo, lo, e era como, hostia, tío, está descoreando a un tío que xe un violador, ou un suposto violador, o... Ou... Me dá igual, o xa, sea, é que me dá igual o que sexa o caso é que o está descoreando, e ¿no? entón, bueno, pois, pues, a verdade é que non volvín nunca por balaídos, nin como favor a miña irmá, eh, que moitas veces mo pediu. Que non quero dicir que ver fútbol, quero dicir, eu entendo, o fútbol é algo que, como unha festexo colectivo que que cuando estaba ahí dentro, bueno, era un muy sentimiento vamos, potencia, ¿no? así, impresionante. Vindo de, visto desde de otros lugares, sí. de algo que, sí, que a mí también me llama atención. Y después otro temazo, que ahora me estoy lembrando de una compañera que se llama Blanca, que en las clases, eh, con las alumnas de educación infantil, del ciclo superior de educación infantil, siempre fala de Disney, eh, emprega, hay bastantes materiais no que fala de las princesas Disney, así como uh -huh. desmontando las ¿no? sí, sí. princesas Disney pero eh, comentaba antes que eu teño na miña memoria moi apegado un entroido de hai moitos anos, nobe, sí. estábamos a falar, máis menos, no que Laura e ti saídes a bailar na festa de entroido que se celebraba aquí no, no salón de actos da parroquia, a bailar, a cantar unha canción que se chamaba algo de Violeta ou teña algo que ver cunha serie que estaba de moda naquele momento, que era unha serie de Disney que recomendo a quen estea escoitando isto, que colla o Google e poña Violeta. <risas> eh... Que busque ese certame, si sí, si. Sí. Laura foi a primeira persoa coa que comecei a cantar. O sea, bueno, começamos no grupo de pandereteiras de aquí de, de Lumieiras. e eh, aí nos coñecimos e, bueno, non sei sé si se nos coñecimos aí ou nos asnaixas se coñecían de antes e ambas cadraron en ese grupo de pandereteiras, que sempre digo que aí foi onde aprendín a cantar berrando ou a berrar cantando, non estou segura. E aí nos coñecimos e começamos a cantar xuntas e un día pois pues, decidimos efectivamente presentarnos a un certame de Disney Channel e coa mala sorte de que o gañamos, eu xa pasei por todos os infernos que... <ríe> por o fútbol, por Disney e logo pois pues, si sí, nos convidaron aquí a cantar as dúas e foi unha grandísima experiencia porque foi por diante de un público que agarraba como algo de ti porque, bueno, porque os rapaces o rapazas te viran la televisión no y fue a miña primera experiencia firmando autógrafos, grandísimo momento no que nos pedían fotos a Laura y a mí que me daban muitísima vergoña, a verdad pero bueno, creo que también algo de show y ahí también pasaste por la industria de televisión de dentro por eso digo los infernos non sendo cativas, coas cousas pues familias tamén acompañando con, no, sí, con medo, sinseguridades as... de onde estaban a meter as suas fillas, non? Si, sí, eu creo que aí os meus pais e os pais de Laura foron, mu... sobre todo as nosas nais, foron moi intelixentes de de dicir que non, de, de que non seguíramos. Quer nos nos ofreceron como ofreceron a calquera persona de Disney que facer anuncios despois ou participar despois e foi tamén nós Laura e eu estábamos máis interesadas en seguir estudando, en seguir formándonos. Ela estaba no conservatorio, estaba Pues sempre foi unha, en plan, quero estudar, estudar, e eh, nos desvinculamos. O e sea, eu creo que foi un acerto, a verdade, porque iso te consume. Seguimos coa música que acabas de nomear. Eh, outra imaxe que lanzo é Sara, acompañada de outras Saras, de María, de moitas rapazas daqui do barrio, mm. lo que rapazas, ademais, falon femenino, <coughs> eh, cunha pandeireta na mán, eh, tocando... En moitas veces entre semana ensayando pero tamén en moitas festas e, eso, e a música tradicional é a túa escola, creo non no que ten que ver coa música e a escola de moitos meniños meniñas aquí eh, na Galiza que aprenden e que entran en, co en contacto en dúas cousas que teñen que ver co, co Comando de Igualdade tamén non? en aprender algo, neste caso a música e tamén en facer comunidade en facer grupo humano en divertirse, por aí sí. non sei que que lembranza tens deses anos ou desa formación ou desa experiencia? Eh. Bueno, lembranza e presente tamén, porque realmente na música que fa agora, que logo xa falaremos, hai moitísima influencia da música tradicional, das líricas tradicionais, e, eh, bueno, pues de, de todo ese relato non eh, das, das nosas... Pues, ancestras eh, que foi contado pois, dunha forma máis silente ou máis pois porque vivíamos un momento en España que era complexo ou simplemente porque falar das experiencias das mulleres sempre foi algo que, que a sociedade non permitiu pero que elas o falaban igual e que aparece contido nesas letras no? e... Parte do proxecto que teño agora, que se chama Fillas de Casandra, eh, partiu no seu momento da idea de facer máis explícita esa, esa loita, ¿no? é dicir, de recoller pois pues, esas cantigas e darlle pues, algo máis explícito. ¿no? Agora que xa podemos, pues, por todas as que o cantaron antes, iso é algo que sempre dicimos. E eu aprendín aí, realmente. E logo, a parte do, do compromiso de, de comprometerse con algo, e ir ás actuacións e ser constante e por non deixar tirado a un grupo humano que te importa que neste caso éramos todos rapazas e ¿no? toda esa rede que se, for, que se formaba dentro do grupo de pandereteiras dunhas mulleres que veis pues, toda as semanas e que viven ademais estábamos pues, desde a miña infancia desde os tres anos ata a adolescencia que había xente que xa era máis maior que mín, así que tamén traían temas de adolescencia, con debates de adolescencia, ¿no? que, que xa comezaban tamén a remover no haido feminista moitas cousas, porque ao final era xuntar a sete, oito, nove rapazas que vivían nas súas vidas violencias e que chegaban ali e xas contaban as súas amigas como anécdotas, pero que todas empezábamos a entender que igual era violencia. Entón, eh, creo que en, en moitas cousas aquilo foi para mí indeterminante no que son agora un grupo no que tamén compartía des eh, coas vosas as non? porque sí. hai un grupo en paralelo non no, mm. no sei sé si se en paralelo, pero no que tamén está tatua nai ainda fón a ensaiar agora coas, coa miña nai a miña irmá e as, as que siguen agora en pandeireta, hai nada, dúas semanas que foi como que mono de, de, de volver a verdade, e si, sí, había grupos en paralelo e a mi que me introduciu aí foi a miña nai que meteu a miña irmá, e cando eu nací prácticamente dende a cuna que iba alí. O outro día me apareceu hai unha foto no ordenador de un roteiro que fixera o, o Instituto Colladoos e que pasara por polo lavadoiro que está no camiño Figueirido e ali pois, tocou a tuana e o grupo, bueno, é unha imaxe moi chula. De montonazo de xente né? nese lavadoiro, como un espazo moi deteriorado. Sí, o Steven tamén nos rotelou. Eh, eh, no que é xa de... Sobre todo mulleres, pero acompañadas de moitísima xente tocando no lavadoiro, é eh, eh, fermosa. Pois pues mate, es que pasar, eu creo que miñan aí non a teño. Pois a teño por aí, sí. logo logo facemos intercambio. E avanzamos a no 2022, casi 2023, no que eso, dende... De, por lo menos no 22 non sei se antes, levas nun proxeto con María, no? sí, chamase a tua parece. compa e que se chama Fillas de Cassandra, que deixamos aquí o nome Fillas de Cassandra para que en queira que se vaya a plataformas a escoitar algúns dos temas que, no? que están sí. a aparecer nestes últimos meses eso, como explicarías eh, Fillas de Cassandra para que non escoitou porque teria que achegarse a buscálo e poñer sí. darlle Play A ver, es un proyecto interesante, no porque fijáramos en nos, pero porque forma parte de esta nueva onda de, de música tradicional que que estamos en un momento explosivo para música en galego, eh, que mestura mezcla pues, precisamente a parte tradicional Con, con esa influencia de María de ter estudado no conservatorio de facer armonías en contrapunto ao estilo barroco e por outra parte con pop electrónico ¿no? o sea, entón é unha mestura explosiva que é ao mesmo tempo bailable pero que te conecta con algo da túa tradición e bueno, das túas ancestras, como dixen antes e eh, é un grupo pois pues, eminentemente feminista claramente porque ambas as dúas somos feministas e porque non podía ser de outro xeito dado que nos conhecimos nunha manifestación Entón, eh, bueno, e xa o nome tamén Pois falar de Casandra bueno, E que agora mesmo estamos facendo un disco Que recolle pois a mitoloxía grega Tamén por esa parte de que o estudo teatro eh, E revisa as heroínas da mitoloxía Dende unha perspectiva actual E feminista conectándoa coas nosas vivencias E todo isto forma un cóctel que é, se chama Fillas de Cassandra.. E... Eh... A idea é intentar, ¿no? que, que parece interesante eh, este proxecto, en, eh, pensar dende den de a industria. É algo que pensades que, que máis alá de que vos preste, ¿no? vos facelo e eh, gozalo e eh, gozalo con outras. Pensades que pode ser modo de vida ou inicio de modo de vida ou estades con esa vontade? A verdade é que cando comenzamos non exactamente igual non tiñamos esa vontade pero jo, o verán pasado nos demos daza sete concertos, daza oito sin ter absolutamente nada en plataformas o sea, a través do boca a boca e de que a xente íbamos un sitio e alguén se fiaba e nos recomendaba para outro sitio e así fomos facendo así pois, unha xencia se acabou interesando por nós tamén a través de, de que coñecimos a Berto que é o produtor do disco o sea, todo se foi eh, ordenando de tal forma que agora mesmo a decembro temos bastantes concertos pechados para o ano que ven e que xa comeza a ser como, bueno, igual polo menos en verán podemos vivir disto ou dedicarnos a isto o sea, a acollida que tivemos foi impresionante tanto por parte das persoas que xa estaban na industria, como por parte do dun público que non nos coñecía que non coñecía as letras e que da, no último concerto que demos ou un dos últimos que foi aquí na sala máster, que para mi tocar na máster unha das maiores salas de Vigo e que veo que nos dixo como é o sétimo concerto que venho E como, guau, alguén se comeu sete concertos, non? Iso é porque algo lle, lle deveu de gustar. Pero ademais de ter un pé no movimento asociativo, non? Tocaches máis dunha vez coas entedas da industria, non? Sí, para non é moi importante, iso deixamos moi claro dentro do principio, que ademais dos festivais, os concertos e tal, seguir eh, pois indo á asociacións de maneira voluntaria a, a, a tocar, porque nos parece que, primeiro, que, que senón non tería sentido o noso discurso. Xa, o sea, dicir que ao final aí onde se fai a rede que é moi... e que é onde se formou o noso pensamento. O sea eu, eu estive en, en, en moitas, pois no comando, en clandestinas, en moitos grupos, en feminismo unitario, que é esa plataforma que aúna todos os feminismos de Vigo ou gran parte ou a xente que queira ir en xeral. Entón, eh, para nos era moi importante e nos nos coñecemos precisamente nunhas xornadas organizadas por feminismo unitario e, e non podemos abandonalas, xa. O sea, para no ser principal. Pero unido a eso, esta de o disco estáse a producir con Berto, ¿no? Uh -huh. Outro fito, por lo menos cara fóra que tocaches no Terraceo, ¿no? Este verán. Si, sí, se verán tamanto bueno, no Terraceo, si. Sí. No luar. ¿no? digo que <risas> Grandísimo momento. Como... Si, sí, si, sí, si. Sí, Eu sí, no, digo sí, que saia saia como, ¿no? Eh, elementos importantes que que non sabemos se son o inicio de no? dun camiño no que me parece tamén interesante pensar en, en lógica de industria de poder gañar cartos máis a la de non esquecer nunca ou intentar ter o pé ou as mans no? No, sí. no, no colectivo no comunitario e, sí, o final, eh, quer dicernos nós no, ainda non percibimos ningún carto desta situación precisamente porque quixemos inverti porque criamos tanto neste proxecto que decidimos invertilo todo en pois gravar un disco en que os videoclips estiveran ben producidos sin da que nos nos encargáramos a produción en, en facelo todo dun xeito que fose coidado e que y que cando saíse poisis que polo menos saíse po pois, xa sendo un proxecto serio configurado e que puidera pois funcionar e eu creo que, que funcionou ou que está a funcionar, vamos a nos moitas alegrías nos ten dado e moitas cousas que aínda non podemos dicir pero que que xa son para nós como guau, wow, que nos contraten para estes sitios a verdade e todo isto convive mentras ti estás a estudar eh, dirección escénica e dramatúrxia que estás en Navia pero uh -huh. estás agora ou non sei se Ramataches, un periodo no. Erasmus en, sigo, sigo, en, vou a seguir en Porto e... Eso, se tiberas que explicar eses estudos que son estudos univers... Bueno, son estudos... Eh... Son un grau. Un, un e... grau, sí. Uh -huh. Se si que explicarlo. Eh, que explicarlo, sí. Uf, pois... Dirección Esténica y Dramatúrxia, como vendía Carreira, unha mestura entre aprender a escribir teatro, dunha parte, entón, pois, esa liberdade de poder contar as túas propias historias da forma que ti queiras... E outra parte que eu me metí aí por dramaturgia porque sempre estive moi ligada á escrita, pero realmente cando coñecín a dirección que é esa posibilidade de ese paso intermedio entre a dramaturga que é quem escribe en palabras e de repente escribir en escena. O a sea, compor con todos os elementos que hai nunha escena que van dende o texto, as atrices que están sobre o palco, a luz ao vestiario, a ordenar todo de tal forma que se filtre a través de ti e ao final confiar en que outras persoas o interpreten. Entón, eu cando Levo toda a miña vida facendo teatro como intérprete, pero cando me tomei un ano sabático hai o rematar no collado que me deixou extenuada eh, para pensar, foi como, pois pues igual non é o lugar onde quero estar, igual o lugar é xusto nese medio entre a dramaturga e a intérprete pola que as mans polas que pasan e se ordena a escena. E aí estou, estudando Coño si que coñecer esos códigos, ese linguaxe moi útil para fillas de Cassandra, Moitísimo. ¿no? Totanto Todo na presencia escénica é moi difícil autodirixirse, obviamente e sempre preferimos ter alguén dende fora pero na forma de proxectar a voz a forma de, pois, pues, mesmo incluso de pensar agora que xa vai sendo algo máis serio e asentado, pois, como organizar un concerto, de forma que funcione de forma que os ritmos teñan sentido eh, si sí, a escenografía, muy... non? incluso efectivamente, o sí, vestidario. o noso soño é utilizar escenografía e visuals, pero aínda non temos cartos para iso, pero todos andará malo xera que algún día... Vale pois pues, eh agardamos que esta entrevista eh, poidamos recuperarla máis adiante dicir que eh gravamos os inicios de un proxecto que o poida petar, que eu penso Pero para nós xa estamos petando, sí, que eu que creo decir, que a verdade é que todo o que nos pasou foi como Eu penso industrialmente, digo, creo que no que, mais, sí, que, sí. que que creo que hai percorrido e que ben Xoke, que aínda queda moito camiño, non sei se Fillas de Cassandra, pero nesa liña, eh chámese Fillas de Cassandra ou outros proxectos, creo que hai hai moi interesante Pois te dicía que eran 25 minutos, se van 26 minutos. Isto bueno, remata vale. cando eu pido que <risas> neste caso Sara nos diga unha canción de alguén que quere que despidamos. Pois pues mira, me gustaría despedir con a canción de Leilía, que é un dos grupos que tamén aí nos influencia, que se chama O meu amor. Pois pues con esa canción rematamos e eh, nada. Muchísimas grazas, Sara, a por, este por estes por 25 contar. minutos de conversa e eh, nada máis. Pois pues ata logo. Moitas grazas.